Блад аж надто добре зрозумів його, і не минулої години, як він уже зустрівся з Нетталом, і з'ясував, що той, як передбачав Вакер, справді схильний тікати. Вони домовились, що Неттал знайде потрібну шлюбку, а Блад негайно ж дасть на неї гроші. Однак розшуки затягнулися довше, ніж сподівався Блад, якому лишилося тільки чекати, носячи в кишені камзола позичене золото. Тільки наприкінці третього тижня Нетал, з яким Блад тепер бачився щодня, повідомив, що він знайшов придатний човен і що власник хоче за нього 22 фунти. Того ж таки вечора, на березі сховавшись від людських очей, Пітер Блад передав потрібну суму своєму новому спільникові і Неттел пішов закінчувати купівлю. Він повинен був привезти шлюбку наступного дня ввечері до пристані, де під захисток ночі до нього приєднаються Блад та інші товариші. Нарешті все було готове. У порожньому бараці, де ще недавно були поранені полонені, Неттал сховав необхідні запаси – центнер хліба, кілька кругів сиру, барельце води – кілька пляшок канарського вина, компас, квадрант, морську карту, пісковий годинник, лаг, шнур, деякі тислярські інструменти, ліхтари, свічки. В таборі засуджених теж усі приготувались. До цієї ризикованої справи, крім Хакторпа, Дайка і Огла, після ретельного відбору залучили ще вісім чоловік. У халупі Піта, де жило окрім нього п'ятеро засуджених бунтівників, які теж вирішили спробувати вирватися на волю, протягом тих ночей чекання потай сплили музину драбину, щоб з її допомогою перелізти через частокіл. Імовірність викриття була, власне, незначною, адже все робилося тихо. Особливих заходів для охорони невільників не вживалося. Обмежувалися тим, що на ніч усіх замикали в таборі, обгородженому високим парканом, бо врешті куди міг подітися на цьому острові дурень, який спробував би втекти. Найбільша небезпека полягала в тому, що їх могли б викрити свої ж товариші, які залишилися. Саме через це необхідно було виходити обережно і тихо. День який вважався їх останнім днем на Барбадосі, був повний сподівань і тривоги для всіх дванадцяти учасників течі, а з ними і для неттала, який перебував у місті. Перед заходом сонця, пересвідчившись, що неттал вирушив по шлюбку, Пітер Бладник вапливо попрямував до частоколу, куди саме заганяли з поля робів. Він посторонився біля воріт. Щоб дати їм дорогу, і надія, що пламенилася в його очах, була для них красномовнішою за слова. Увійшовши ворота слідом за невільниками, Блад побачив полковника Бішопа. Плантатор з палицею в руках розмовляв з наглядачем Кентом, стоячи біля колодок, де карали за різні провини рабів. Помітивши Блада, Бішоп обернувся і з підлоба глянув на нього. Де ти був цілий день? гримнув він, і, хоча полковник завжди говорив з погрозою, на цей раз блад відчув, як серце його тьохнуло в якомусь перечутті. «На викликував у хворих городян, відповів він. У місіс падч лихоманка, а містер декер звихнув ногу. Я позилав по тебе до декера, але тебе там не було. Ти почав байдикувати, мій любий. «Доведеться всипати тобі як срід, щоб ти не зловживав своєю волею. Не забувай, що ти засуджений бутівник. «Мені про це щоразу нагадують», – сказав Блад, який ще й досі не навчився стримувати свого язика. «Боже праведний! Ти з ким так зухвало розмовляєш?» Пам'ятаючи, що цим він ставить під загрозу всю справу і що в сусідніх халупах їх схвильовано слухають насторожені друзі, він одразу прикинувся незвичайно покірним. Даруйте мені, сер, я. я дуже шкодую, що вам довелося шукати мене. Але ти пошкодуєш ще більше. У губернатора напад подагри, він вищить, як недорізане порося, а тебе ніде не можуть знайти. Негайно біжить дурню до губернатора, на тебе чекають. Дай йому коняк, Енд. а то цей Бовдор не дістанеться туди й до ранку.